Ein deutsches Märchen. Die Jungen mit den Sternen Es war einmal vor einer langen Zeit, da lebte ein großzügiger und hübscher Kaiser, der über die Hälfte der Welt herrschte. In seinem nie endenden Königreich lebte die schönste Frau, Laptisa. Laptisa war die Tochter eines Hirten. Ihr glänzendes Haar und ihre glatte, weiche Haut ließen sich im ganzen Königreich bekannt sein. Ihre Schönheit hatte jeden in der Stadt fasziniert, sogar die Vögel und die Tiere und die Bäume. Laptisa war nicht nur schön, sie war auch großzügig. Sie kümmerte sich um ihre Herde und kümmerte sich um alle um sie herum. Und es sind nicht nur die Vögel und Tiere. Laptisas Schönheit und Großzügigkeit ließen sogar die Sterne für sie fallen. Ein solcher Stern war Linn. Daptisa, du hast ein gutes Herz. Wir haben dich vom Himmel aus beobachtet und sind von deiner Schönheit und deinem Herzen fasziniert. Deshalb habe ich ein Geschenk für dich. Was ist es? Ein Segen! Am sechsten Monat deiner Ehe wirst du mit Zwillingen gesegnet. Sie werden deine Jungen mit Sternen sein. Die Jungen mit den Sternen? Ja! Mit einem hellen Stern auf ihrer Stirn sind sie immer in deiner Nähe, dich zu schützen. Ihre Sterne werden ihre Rüstung sein. Niemand wird sie verletzen können. Sie werden die schönsten und klügsten Jungen im ganzen Land. Mit diesen Worten verschwand Lim am Himmel. Als Laptisa am nächsten Tag mit ihrer Schafherde auf die Weiden zum Grasen ging, hörte sie einige Pferde, die herumtrotteten. Als sie sich umdrehte, war sie überrascht, den Kaiser mit ein paar Soldaten zu sehen. Sobald der Kaiser Laptisa sah, verliebte er sich. Wie ist dein Name? Mein Name ist Laptisa. Und das war es. Der Kaiser stieg von seinem Pferd und sprach lange mit Laptisa. Der Kaiser verliebte sich in die schöne Hirtin und bat sie, ihn zu heiraten. Laptisa, die auch vom Kaiser beeindruckt war, willigte ein, ihn zu heiraten. Aber es würde nicht leicht werden. Der Kaiser hatte einen unehrlichen Hofmann namens Murek. Murek wollte, dass seine eigene Tochter Kaiserin wird. Da der Kaiser seine Absichten nicht kannte, vertraute er ihm. Aber wie kann das sein? Der Palast hat eine Tradition, die nicht gebrochen werden kann. Sie ist eine Hirtin. Wenn sie euch heiraten will, muss sie euch etwas Wertvolles im Gegenzug anbieten. Nur dann wird es eine Ehe zwischen zwei Gleichen werden. Aber sie ist die Tochter eines Hirten. Es ist nicht fair, etwas Wertvolles von ihr zu erwarten. Eine Tradition ist eine Tradition, mein Kaiser. Äh, ich habe diese Tradition nicht gemacht und als Kaiser dürfte sie nicht brechen. Aber... Äh, äh, äh, äh, äh. Darf ich sprechen? Ich habe etwas Wertvolles zu bieten. Am sechsten Monat meiner Ehe bin ich gesegnet, Zwillinge mit einem hellen Stern auf der Stirn zu gebären. Sie werden unbesiegbar sein und sie werden mich und dieses Königreich beschützen. So, so, das wirst du also. Aber wie stellen wir sicher, dass du nicht lügst? Wenn sich herausstellt, dass es eine Lüge ist, werde ich für den Rest meines Lebens im Kerker bleiben. Was? Laptitia, nein! Vergib mir, Kaiser! Sei seine Kaiserin oder Hirtin. Ein Wort ist ein Wort. Ich glaube an meinen Segen und ich glaube in mich. Der Kaiser stimmte zögerlich zu. Die Hochzeit fand schon am nächsten Tag statt. Der Palast und das ganze Königreich freuten sich, und es wurden tagelang gefeiert. Murek konnte kein Wort mehr sagen, um es zu stoppen. Aber er war weit davon entfernt, eine Niederlage von einer Hirtin anzunehmen. Die Monate vergingen. Und bald kam der sechste Monat. Morik wurde mit jedem Tag unruhiger. Schließlich fasste er einen Plan, und zwar gegen sein eigenes Königreich. Du willst dein eigenes Königreich angreifen? Wir werden verlieren. Psst, ich weiß. Aber warum ist das wichtig? Ich habe dir zwei Taschen voll Gold versprochen. Sobald du gefangen bist, werde ich dich befreien. Und dir deine Belohnung geben. Morgen ist der letzte Tag des sechsten Monats. Ich muss den Kaiser von der Kaiserin trennen. Geh jetzt. Am nächsten Tag erhielt der Kaiser die Nachricht, dass sein Volk angegriffen wurde. Er wollte seine Frau nicht verlassen, aber er muss sein Volk schützen. Du musst gehen, Liebster. Mir geht's gut. Die Angreifer wurden gefangen genommen. Aber als der Kaiser zu seiner Frau zurück wollte, stoppte ihn Morek. Heute ist der letzte Tag des sechsten Monats, mein Kaiser. Die Sonne steht kurz vor dem Untergang und doch gibt es keine Schwur von Jungen mit den Sternen. <lacht> ein Wort ist ein Wort, hatte sie gesagt, oder? Das ist mir egal. Sie kommt nicht in den Kerker, niemals. Ich verstehe. »Die Kaiserin kann wohl ihr Wort zurücknehmen, schätze ich.« »Nein, werde ich nicht. Dies ist eine Verschwörung gegen mich und dieses Königreich. Aber bis die Wahrheit ans Licht kommt, werde ich in den Kerker gehen.« Das Königreich stand unter Schock. Alle waren durch die Ereignisse verwirrt. Alle außer Murek. In dieser Nacht schlich er sich aus dem Palast und ging ans Meer.« <lacht> das ist reinste Magie. Wie sind die beiden an einem Tag so gewachsen? Ruhe jetzt. Der Palast wusste nicht, dass Lind's Segen sich erfüllt hatte. Der Stern hatte der Kaiserin am Vorabend Zwillinge gegeben. Murek hatte alles beobachtet. Laptisa legte ihre Jungen neben sich nieder und war eingeschlafen. Nur am Morgen waren sie verschwunden. Wurek wollte, dass die Jungen mit den Sternen verschwinden. Weit, weit weg. Er hatte bereits ihr Schicksal geplant. Er legte die Babys in ein Boot und schubste das Boot gnadenlos aufs weite Meer hinaus. <lacht> Nun wird meine Tochter Kaiserin sein und ich werde die halbe Welt regieren. Ich werde mich doch nicht durch eine Hürtin und ihre Jungen mit den Sternen aufhalten lassen. Das Boot gleitete stundenlang, bevor es an einen Sturm geriet. Die Wellen waren stark und heftig. Sie schüttelten das Boot. Aber die Jungen lachten und genossen die Fahrt. Dann kam eine große Welle und drückte das Boot in das wilde Wasser. Anstatt zu ertrinken, verwandelten sich die Jungen mit den Sternen in zwei winzige Fische. Sie sprangen glücklich aus dem Boot und schwamm durch den Sturm. Zurück im Palast. Ach, ich verstehe euer Leid, mein Kaiser. Aber eure Leute sehen zu ihnen mit Hoffnung und Träumen auf. Ihr müsst an sie denken. Ihr müsst wieder heiraten. Marik, ich werde nie wieder heiraten. Nur, nur, nur das Volk, mein Kaiser. »Sie sind nicht die, die euch angelogen haben. Warum sollen sie ohne Kaiserin bleiben?« »Ich weiß es nicht.« »Wenn ich einen Vorschlag machen darf, mein Kaiser, warum heiratet ihr nicht meine Tochter? Sie weiß alles und sie wird euren Schmerz verstehen.« »Mach, was du willst, Murik. Es ist mir egal.« Murek wartete keine Minute und traf alle Vorkehrungen. Die Hochzeit sollte in derselben Woche stattfinden. Nach ein paar Tagen fanden die Fischer zwei glänzende Fische in ihrem Netz. Lasst sie uns dem Kaiser zeigen. Ja, er heiratet heute. Das wird das beste Geschenk für ihn sein. Nein, wartet. Tutet uns nicht. Hm, diese Fische können reden. Ja, wir sind keine gewöhnlichen Fische. Bitte tötet uns nicht. Hä? Aber was sollen wir denn dann mit euch machen? Nehmt eine große Schüssel und fühlt sie mit frischem Tau. Nachdem wir darin geschwommen sind, legt uns ins Gras zum Trocknen. Die Fischer machten, worum gebeten wurde. Immerhin waren es sprechende Fische. Nach dem Schwimmen wurden die Fische zum Trocknen ins Gras gelegt. Nachdem sie ganz trocken waren, verwandelten sich die Fische in kleine Jungen. Sie waren beide hübsch, mit hellen Sternen auf der Stirn. Hä? Wer, wer seid ihr? Wir sind die Prinzen. Wir sind die Söhne des Kaisers und der Kaiserin Laptitia. Oh, ich wusste, unsere Kaiserin wird niemals lügen. Wir müssen den Palast erreichen, bevor die Hochzeit stattfindet. Ihr müsst eure Köpfe bedecken. Zeigt den Stern niemanden, bitte, ja? Wir bringen euch sofort zum Palast. Der Palast war überfüllt. Alle warteten auf die Zeremonie. Aber weder der Palast noch der Kaiser waren glücklich. Ruhe, alle! Wie wir alle wissen... hat der Kaiser beschlossen, meine Tochter zu heiraten. Darum werden wir jetzt... Wartet, so wartet doch. Wer seid ihr? Wie könnt ihr es wagen, einen Höfling des Palastes zu unterbrechen? Wir sind deine Kindervater, Deine Jungen. Die Jungen mit den Sternen. Was? Äh. Wie ist das möglich? Dieser Mann... Dein vertrauter Höfling hat uns ausgesetzt, damit wir auf dem Meer sterben, damit seine Tochter Kaiserin wird. Er wollte herrschen, aber er hat vergessen, dass wir vom Stern selbst gesegnet sind. Er kann uns nicht töten. Murek, ist das etwa wahr? Ich äh, äh. verhaftet ihn. Oh, meine Söhne, meine Söhne. Der Kaiser schickte sofort nach Laptisa und befreite sie aus dem Kerker. Sie umarmte ihre Jungs. Lin, der Stern, hatte recht. Die Jungen wurden aus Güte geboren. Und das Gute gewinnt immer gegen das Böse. Der Kaiser und seine Kaiserin Laptisa regierten viele weitere Jahre. Und die Jungen mit den Sternen auch. Das Ende.